Kapittel 10 Ved dem som fastsetter skadelige forordninger, og dem som stadig har holdt på med å skrive og har skrevet ut vanskeligheter, for å drive de ringe bort fra en rettsak, og for å fravriste din nødstilt til mitt folkrettferdigheten, så enkene kan bli deres bytte, og så de kan røve endå fra de farløse guttene. Og vad vil dere gjøre på den dagen da oppmerksomheten blir rettet mot dere? og ved ødeleggelsen, når den kommer langt bortefra. Till hvem vil dere flykte for å få hjelp, og hvor vil dere etterlate deres herlighet? Da må jo bøye sig bland fangene, og folk fortsetter å falle bland dem som er blitt drept. Med henblikk på alt dette har hans vrede ikke vent tilbake, men hans hånd er enda rakt ut. Ha! Asyren, min vredestokk og min fordømmelsestav som er i deres hånd, mot den frafallende nasjonen skal jeg sende ham, og mot det folk som er gjenstand for min heftige vrede skal jeg gi en befaling til ham, om å ta mye bytte og ta mye plyndringsgods, og gjøre det til et sted som tråkkes ned som leiren i gatene. Selv om han ikke slik, vil han føle seg tilskynt. Selv om hans hjerte ikke er slik, vil han legge planer, for det å tilintet gjøre er hans hjerte, og gå ut nasjoner, ikke så få. For til å si, er ikke mine fyrster samtidig konger? Er ikke Kalno akkurat som karkemish? Er ikke Hamad akkurat som Arpad? Er ikke Samaria akkurat som Damaskus? Når min hånd har nådd den verdiløse gudens riker, som har flere utskårende bilder enn Jerusalem og Samaria, vil det ikke da gå slik at akkurat som jeg vil ha gjort med Samaria og med hennes verdiløse guder, slik skal jeg gjøre med Jerusalem og hennes avguder? O det skal skje, når Jehova avslutter hele sitt verk på Sionfjellet og i Jerusalem, at jeg skal kreve Syrias konge til regnskap for frukten av hans hjertes frekket, og for hans overlegne øynes imbilskhet. For han har sagt, «Med min håndskraft skal jeg sannelig gripe inn, og med min visdom, for jeg har virkelig forstand, og jeg skal fjerne folkeslagsgrenser, og de ting de har samlet skal jeg visselig plyndre.» og jeg skal styrte ned innbyggerne liksom en som er mektig. Och som om det gjaldt et fulerede skal min hånd nå folkenes rikdommer. Og som når en samler forlatte egg vil jeg selv samle hele jorden, og det vil med sikkerhet ikke være noen som basker med vingen eller åpner munnen eller piper. Vill øksen opphøye sig over den som hogger med den, eller vil sagen gjøre seg større enn den som beveger den frem og tilbake? som om stokken beveget dem som løfter den frem og tilbake, som om staven løftet den som ikke är av tre. Derfor skal den sanne Herre, herstyrkenes Jehova, fortsette å sende en tærende sykdom over hans fete menn, og under hans herlighet skal en brand fortsette å brenne som brand av en ill. Og Israels lys skal bli til en ill, og hans hellighet til en flamme. O den skal flamme opp og fortære hans ugress og hans tornebusker på en dag. Og hans skogs og hans frukthages herlighet skal han gjøre ende på, ja, fra sjelen like til kjøttet, og det skal bli som når en som er syk svinner bort. Og resten av trærne i hans skog, deres antall skal bli slik at selv en gutt vil kunne skrive dem opp. Och det skal sannelig skje på den dagen at de som er igjen av Israel, O de som har sluppet undan av Jakobs hus, aldrig mer skal støtte sig til den som slår dem. Men de skal visseligt støtte sig til Jehova, Israels helge, i sann färdighet. en rest skal vende tilbake, Jakobs rest, til en veldig gud. For Israel, selv om ditt folk skulle vise seg och være som havet sankorn, skal bare en rest bland dem vända tillbaka. En utriddelse som det är troffet en beslutning om skal komme flommene i rettferdighet. For en utriddelse og en streng beslutning skal den suverene Herre herstyrknes Jehova fullbyrde i hele landets smitte. Derfor, dette er vad den suverene Herre herstyrknes Jehova har sagt. Vær ikke redd, du mitt folk som bor i Sion, på grunn av Assyren, som pleide å slå deg med stokken, og som pleide å sin stav mot deg på samme måte som Egypt gjorde. For ennå en meget kort tid, og fordømmelsen vil han nå den ende, og min vrede i det ditt de herres bort. Og herstyrkenes Jehova skal visselig svingen en pisk mot ham, som ved Midians nedlag ved Oreb-klippen. Og hans stav skal være over havet, og han skal i sannhet løfte den på samme måte som han gjorde det mot Egypt. Och det skal ske på den dagen at hans byrde skal bli tatt bort fra din skulder, og hans åk fra din nakke. Og Åke skal sannlig bli ødelagt på grunn av oljen. Han har kommet over Ajat. Han har dratt fram gjennom Jigron. I Mickmarsh lar han sine saker bli igjen. De har gått over vadestedet. Geba er overnattingssted for dem. Rama har skelvet. Ja, Sauls Gibia har flyktet. Løft din røst i skingrende rop, du gallinstadter. Jakt, Laisha. Å, du nødstilte, stilte Anatott. har flyktet. Inbyggarna i Gebim, de har sökt ly. Det är ännu dag i Nob till att göra halt. Han svinger handen truende mot Sion stadens Jerusalems söjde. Se, den sanna herre, härstyrknes Jehova, kapper av grenen med förfärdnes brak. Och de som är höga av växt de högtstående blir förnedret og han har slått ned skogens kratt med et jernredskap, og for en som er mektig skal Seliban omfalle.